перебувала у безпечному місці. Але ліка рішуче відмовилася. Вона майже не знала своєї свикрухи. То як могла раптом погодитися жити з нею в її будинку десь у забитому селі з коровами та свиньми, та ще й без васі, адже йому треба було працювати? Та й сам переїзд із немовлям здавався їй просто неможливим. Пізніше ліка не раз шкодувала про своє рішення, але зовсім не через прагнення втекти від Чорнобиля. Вона зрозуміла, що цілком не здатна самостійно господарювати. Це виявилося вже в перші дні заміжя, а ще гірше зовсім не вміє доглядати дитину. І якщо сімейний побут, а від самого початку її вагітності майже цілком узяв на себе Вася, то займатися дитям доводилося їй самій. Коли б поряд із нею була в цей час близька досвідчена жінка, яка б щось підказала та чимось допомогла, безумовно, ліка відчула б себе впевненіше. Але зізнатися в тому, що переїзд до свикрухи потрібний їй лише для звільнення від побутових і материнських обов'язків, вона могла хіба що собі, самій. Побоювання зробити щось не так і тим самим нашкодити маляті переросло у молодої мами в панічний страх перед безпорадною дитиною. Не відчуваючи маленького тільця, що відокремилося від неї, не розуміючи потреб і бажань новонародженої людинки, ліка потрапила до сина у цілковиту залежність. Занадто перебільшуючи свою недосвідченість, вона вирішила сліпо виконувати ті поради, що їх періодично одержувала в дитячій поліклініці. Ні на крок не відступати від рекомендацій, почерпнутих із книг по догляду за немовлятами. І відразу опинилися в лищатах численних оказівок та заборон, порушити які боялися гірше смерті. Життя для неї перетворилося на пекло. Вася допомагав дружині, як міг, але робити це йому вдавалося тільки ввечері, після роботи, та вночі, підміняючи ліку біля ліжечка волаючого сина. Ранком, змарнілий після безсонної ночі, молодий батько прямував у фотоательє, де іноді засинав прямо на робочому місці, у затемненій лабораторії серед хімреактивів та плівки, що просушувалась. Але під час обідньої перерви він долав ту саму марафонську дистанцію. Спочатку в гастроном купити щось попоїсти, потім додому принести продукти і встигнути хоч трішки погодувати ліку та себе. А далі підтюбцем назад в Ательє, де працював уже без сну і відпочинку до самого вечора, щоб після роботи знову заступити на нічну батьківську вахту. Ліка чекала Василевої появи в обід з нетерпінням, хоч їла принесені їм продукти через силу, розуміючи, що інакше в неї не буде молока. Вона ходила по квартирі немов тінь, машинально робила все необхідне, тим часом як внутрішній слух її постійно був на тому місці, де спав син. Її свідомість виснажилася і отупіла. Навколишній світ, Звузився до того, що мало безпосереднє відношення до дитини. Так, наприклад, доба більше не поділялася для неї на ранок, вдень, ввечері і ніч, а складалася з годин годівлі прогулянок і купання маляти. Одягаючи дитину на вулицю, вона завжди знала, яка там погода і температура повітря. Але коли недавно побачило у вікно перший сніг, щиро здивувалася, що вже починається зима. А за ще не було осені. Життя для неї зупинилося влітку, у серпні, коли батько відвіз її у пологовий будинок до відомого лікаря, знайомство з яким вартувало йому чималих коштів. А відтоді пори року перестали для неї існувати. І навіть гуляючи з дитячим візком на вулиці, ліка не знала, яка там пора. Вона просто не помічала нічого навкруги. Щоранку, поринаючи на коротку годину в неглибокий, майже хворобливий сон, Ліка бачила своє життя до народження дитини. Сни були яскраві, сповнені світла. У них вона почувалася вільною та безтурботною. Такою, думала вона, якою не буде вже ніколи. Щоразу, вирвана зі сну вимогливим криком дитини, вона хотіла, аби те, що вона бачить і чує наяву, було неправдою. Усією своєю застиглою свідомістю ліка поривалася назад у ті сни.